Яли і слухали і Він читав про простір і про час Про політ Про велику людину на великому шляху Про довгу ніч Про космічну холоднечу І про те, як ця зголодніла людина Жадібно всотує все І вимагає ще і ще Він читав А кожне слово Було сповнене горіння Грому і таїни. Космос, наче осінь, писав Томас Волф, і вів оповідь про пустельний морок, про самотність, про те, яка мала загублена в космосі людина, оповідав про вічну, неминущу осінь, а ще про зорліт, про те, як пахне метал, який він на доторк, а ще прочуття високої долі, про шалений захват, який переживаєш, відриваючись нарешті від землі, залишаючи позаду всі земні завдання і печалі, і прагнеш до завдання куди важчого, і до печалі куди гіршої. Так, то були чудові сторінки, і вони казали те, що неодмінно слід було сказати і про всесвіт, і про людину і про її малесенькі ракети, що губилися в космосі. Старий читав, поки захрип. Потім читав болтом. Далі інші. До глупої ночі, коли апарат припинив писати, і всі зрозуміли, Том уже в ліжку. Там, у ракеті, що летить до Марса, «Лебонь він ще не спить, ні». Ще довго не засне, лежатиме без сну, ніби хлопчисько напередодні відкриття цирку. Тому хлопчиську не віриться, що вже зведене величезне чорне, всіяне коштовними камінцями шатро і вистава починається. І 10 мільярдів сяйливих акробатів похитуються на пружно напнутих дротах, на невидимих трапеціях. Простору От Видихнув старий Обережно Неначе величезну цінність Відкладаючи останні сторінки Першого розділу Що ви про це скажете Болтоне Це Добре Дідька лисого Добре Заволав старий Це причудово Прочитайте, ну, ще раз! Сідайте і прочитайте ще раз, хай йому біс! От так воно й велося. День у день, по десять годин поспіль. На підлозі зростала купа жовтуватого списаного паперу. За тиждень вона стала величезною, а за два тижні неймовірною. Наприкінці місяця «Просто неможливою!» «Ви... ви послухайте лишень!» – кричав старий і читав вголос. «А це...» – казав він. «А ось іще розділ Болтоне! А ось повість! І її щойно передано! Назва – «Космічна війна!» «Ціла повість про те, як воно воювати в космосі!» Він балакав з різними людьми, розпитував солдатів, офіцерів, ветеранів простору і про все написав! А ось іще розділ називається «Довга опівнічна пора». А оцей – про те, як негри заселили Марс. А ось – нарис, опис марсіянина. Та йому ж ціни нема! Болтон кахикнув. <кхем> Пане Філд. Потім, потім, не заважайте! А, кепські новини, сер. Філд підвів сиву голову. «Що таке? Щось з елементом часу?» «Передайте Вулфові!» «Нехай поквапиться», – м'яко сказав Болтон. «Певне, зв'язок з минулим урветься цього тижня». «Я дам ще мільйон доларів, тільки підтримайте його!» «Справа не в грошах, пане Філд. Тепер все залежить від звичайної фізики». Я зроблю все, що можу, але ви його, про всяк випадок, попередьте Старий зіщулився в кріслі і став зовсім крихітним Невже? Невже ви саме тепер заберете його в мене? Він так чудово працює Бачили ви, які ескізи він передав лише годину тому? Оповідання, шкіци Ось це, ось це про космічні течії, а це про метеорити. А ось початок повісті під назвою «Пушинка і полум'я». Нічого не вдієш. А якщо ми втратимо його зараз, то, може, ви зумієте доставити його сюди ще раз? Надмірне втручання у минуле надто небезпечне. Старий ніби з Тоді так. Зробіть, щоб Волф не марнував часу на олівця й папір. Нехай друкує на машинці або диктує. Коротше, подбайте про якусь механізацію, і то неодмінно. Апарат стукотів без угаву за північ і до світанку, і цілий день. Старий всю ніч не спав. Ледь склепить повіки, як апарат знову оживає, і він стрепенеться. І знов космічні простори й мандри. Неосяжність буття все це рине до нього, перетворене думкою іншої людини. Безкраї зоряні космічні луки. Раптом апарат затнувся і здригнувся. Давай, Томе, дай їм часу. Старий закляк. Чекаючи, задзвонив телефон. Голос Болтона. Ми більше не в змозі підтримувати зв'язок, пане Філд. Ще хвилина, і контакт часу зійде на нівець. Тоді щось робіть! Не можу. Телетайп здригнувся. Мов зачарований. Похоловши з жаху, старий стежив, як складаються чорні рядки Марсіянські міста придивні, неймовірні, наче камені Зірвані з гірських верховин якоюсь стрімкою, небаченою лавиною І вони застигли нарешті сяйливими розсипами Томе! Гукнув старий. Все пролунав у трубці голос Болтона. Телетайп погаявся, відбив ще слово і замовк. Томе! На відчай душі, закричав Філд. Він почав турмосити телетайп. Дарма, промовив голос у слухавці. Він. «Щас, я вимикаю машину часу». «Ні, зачекайте!» «Але...» «Ви чули, що я сказав? Заждіть вимикати! Може він ще тут?» «Його вже немає. Все дарма, лише марнується енергія». «То й хай собі марнується!» Філд пошбурив трубку. Він повернувся до телетайпа До незавершеного речення Ану, Томе, не можуть вони отак собі здихатися тебе Не піддавайся, ану, давай, продовжуй Доведи їм, Томе, що ти молодець Більший, ніж час і простір, та всі ці кляті механізми у тебе ж бо така величезна сила, така залізна воля, Томе, доведи їм усім, не дай відправити себе назад. Клацнула клавіша телетайпа. Томе, це ти? Несамовито забонів старий. Ти ще можеш писати? Пиши, Томе, не здавайся. Поки ти працюєш. Тебе не можуть відіслати назад. Не можуть. У. Відбила машина. Ще, Томе, ще. Подиху. Відклацала вона. Ну, ну. Марса. Надрукувала машина і зупинилась. Не тривала тиша. Клац. І машина. Почала знову, знову рядка. У подиху Марса відчуваєш запах кориці і холодних пряних вітрів. Тих, що збивають летючий пил, обвіюють нетлінні кістки, приносять пилок квітів, що цвіли хто зна коли. Томе, ти ще живий! Замість відповіді Апарат ще десять годин поспіль вибухав гарячковими нападами і відклацав шість розділів втечі від демонів. Сьогодні вже півтора місяці болтане. Цілих півтора місяці, як Том полетів на Марс та на астероїди. Дивіться, ось рукописи. Десять тисяч слів на день. Він не дає собі перепочити. Не знаю, коли він спить, чи встигає поїсти. Та мені це байдуже, і... Головне йому теж. Йому важливе одне – дописати. Адже він знає, час не жде. Це неймовірно, проказав Болтон. Наші реле не витримали. Енергія впала. Ми виготовили для головного каналу нові реле, котрі забезпечують надійність елементу часу, але... На це пішло три дні, а Вулф протримався. Певне, це залежить ще й від його особистості. Тут діє щось таке, чого ми не передбачили. А Вулф таки живе тут, у нашому часі, і виявляється, минулому не так вже й легко його повернути. Час не такий піддатливий, як ми вважали. Ми... Невірно порівняли. Час не гума. Він швидше схожий до дифузії, взаємопроникнення рідких шарів. Минуле ніби просочується в сучасне. Проте однаково доведеться відіслати його назад. Ми не можемо лишити його тут. У минулому утвориться порожнеча. Все зсунеться, переплутається. По суті, його зараз тримає у нас тільки одне Він сам Його пристрасть, його праця Дописавши книгу Він щезне з нашого часу Так само природньо Як виливається вода зі склянки Та чхати я хотів на пояснення Що, як і до чого Відказав Філд Я знаю одне Том закінчує свою книгу у нього лишився той самий талант і натхнення. І є ще щось. Щось нове. Він шукає цінностей, які вагоміші за простір річ час. Він написав психологічний етюд про жінку, яка залишається на Землі, коли відважні космонавти вирушають у невідоме. Це написано чудово, правдиво і тонко. Том назвав цей етюд «День ракети». Він змалював лише один день з життя звичайнісінької провінціалки Вона живе в своєму домі, як жили її прабабці Виховує дітей Небуваний розквіт науки, грім космічних ракет, а її життя майже таке ж саме, як і в жінок кам'яного віку Том правдиво, ретельно і зворушливо змалював її поривання та розчарування або ось, рукопис називається «Індіянці». Тут він пише про марсіян. Вони – індіянці космосу. Їх вигнали і винищили, як за давніх часів індіянські племена чероків, і рокезів чорноногих. Випийте, Болтоне, випийте! Наприкінці другого місяця Том Волф повернувся на землю. Він повернувся в полум'ї, як у полум'ї вилітав. Ходою велета перетнув космос і увійшов в дім Генрі Уільяма Філда до бібліотеки, де на підлозі громадилися купи жовтого паперу, списаного олівцем або вкритого друкованими рядками. Ці купи треба було розділити на шість частин. Вони складали. Шедевр, створений неймовірно швидко, ціною надлюдської, впертої праці і в постійному розумінні того, що хвилини минають необлаганно. Том Вулф повернувся на землю. Він стояв у бібліотеці Генрі Уільяма Філда і дивився на громаддя, породжене його серцем та його рукою. «Хочеш усе це прочитати, Томе?» – запитав старий. Проте той похитав масивною головою, широкою долонею відкинув назад кучму темного волосся. «Ні», – промовив він, – «боюся починати». «Коли почну, заманеться все це взяти з собою, а мені ж...» Не можна забрати це додому, чи не так? Не можна, Томе. А так хочеться. Нічого не вдієш. Не можна. Того року ти не написав нового роману. Те, що написане тут, мусить і залишитися тут. А що написане там, мусить лишатися там. Нічого не можна змінити. Розумію. Тяжко зітхнувши, Вулф сів у крісло. Втомився я. Страшенно втомився. Важко все це було. Але й здорово. Котрий же сьогодні день? Шестидесятий. Останній. Старий кивнув. Якусь хвилю. Обоє мовчали. Назад. У 1938. На цвинтар під камінь, мовив Том Вулф, заплющивши очі. Не хочеться мені. Краще б мені не знати про це. Жахно таке знати. Голос йому урвався. Він сховав обличчя в широкій долоні і закляк. Двері прочинилися. Вийшов Болтон зі склянкою в руці і став позаду крісла, в якому сидів Вулф. «Що це у вас?» – запитав Філд. «Давно знищений вірус», – відповів Болтон. «Пневмонія!» Дуже давня і вельми небезпечна хвороба. Коли пан Вольф прибув до нас, мені, звичайно, довелося його вилікувати, аби він міг впоратися зі своєю роботою. Маючи нашу сучасну техніку, це дуже просто. Культуру мікроба я зберіг. Тепер, коли пан Вольф повертається, йому треба знову прищепити пневмонію. А якщо... Не прищепити раптом, Том Вулф підвів голову. Якщо не прищепити, він одужає в 1938 році. Том Вулф підвівся. Тобто як? Одужаю, встану на ноги там у себе і обдурю гробарів? Саме так. Том Вулф втупився в склянку. Рука конвульсивно здригнулася А що як я Знищу цей ваш вірус І не піддамся вам, га? Аж ніяк не можна А все-таки Якщо Ви все зруйнуєте Що все? Зв'язок речей Перебіг подій Життя Всю систему того, що є, що було Ви зруйнуєте те, чого ми не маємо права змінити Ви не можете все це порушити Вихід лише один Ви повинні вмерти А я повинен про це подбати Вулф поглянув на двері А якщо я... Якщо я втечу і повернусь без вашої допомоги Машина часу під наглядом Ви не можете вийти з цього дому Мені доведеться силоміць повернути вас сюди і зробити щеплення Я передбачав, що під кінець будуть ускладнення І зараз внизу на поготові п'ять чоловік Варто мені лишень гукнути Самі бачите, це марна справа Ну от, так краще Ота Вулф позаткував, озирнувся, подивився на старого, у вікно, обвів очима простору кімнату. «Пробачте мені, так не хочеться помирати! Ох, як не хочеться!» Старий підійшов до нього, стис йому руку. «А ти...» Подивись на це так. Тобі пощастило зробити нечуване, виграти у життя ще два місяці. Ти написав ще одну книгу, останню нову книгу. Подумай про це, і тобі стане легше. Дякую вам за це, поважно сказав Том Волф. Дякую вам обом. Я готовий. Він закотив рукав. Робіть ваше щеплення. І доки Болтон робив свою справу, Вольф вільною рукою, взяв олівець і на першому аркуші першої частини рукопису написав два рядки. А потім продовжив далі В одній моїй давній книжці Є таке місце Він нахмурив чоло пригадуючи Про блукання вічні і про землю Хто володіє землею І для чого нам земля Щоб блукати нею Чи для того нам земля Щоб не знати на ній спокою Кожен, кому потрібна земля матиме її, залишиться на ній, знайде спокій на малому клаптику і зостанеться в тісному її кутку навіки. Якусь хвилю він помовчав. Ось вона, моя остання книга. Промовив він перегодом і на чистому в жовтому аркуші величезними чорними літерами, міцно натискаючи на олівець, написав Томас Волф Про блукання вічні та про землю. Він схопив купу списаних аркушів, на мить притис до грудей, і, як би я хотів, забрати оце все з собою. Ніби розлучаєшся з дитиною. Він поклав рукопис, ляснув по ньому долоною, на швидку потис руку Філдові і подався до дверей. Болтон рушив слідом. На порозі Вулф зупинився. Освітлений перед вечірнім сонцем, величезний і величний. «Прощавайте!» – вигукнув він. «Прощавайте!» Грюкнули двері. Том Волф щез. «Пане Волф! Пане Волф!» «Що?» «Ви нас так налякали, пане Волф! Ми вже думали, що ви щезли!» «Щез?» «Де це ви були поділися?» «Де? Де подівся?» Його вели Нічними коридорами І він покірливо йшов Ех Якби я розповів вам де Ви Однаково не повірите Ось ваше ліжко Даремно ви встали І він ліг На біле смертне ложе Від якого віяло Ледь відчутними чистими пахощами рокованого йому скону Близького скону, що пах лікарнею Ледь він торкнувся цього ложа І як воно поглинуло його Огорнуло запахом лікарні І холодною крохмальною білизною Марс Марс. Велетень шепотів у нічній тиші. Моя... ...краща... ...найкраща книга. Вона... <кхи> ...вона ще буде написана. Буде надрукована. Колись. <кхи> Через... ...три... ...століття. Його дихання... ...урвалося. Томас Вулф помер Минають роки На могилі Томаса Вулфа знову і знову з'являються квіти Здавалося б нічого дивного, адже стільки людей приходить йому вклонитися Але ці квіти з'являються щоночі Ніби падають з неба Величезні Кольору осіннього місяця Вони пломеніють Іскряться Прохолодними видовженими пелюстками Вони Ніби біле І блакитне полум'я але ледь-ледь Повіє передранковий вітерець Вони Обсипаються Срібним дощем Білі іскри бризкають та тануть у повітрі. Минуло вже багато-багато літ відтоді, як помер Томас Вулф. А квіти з'являються знову і знову. Аудіокниги українською від студії «Калідор». Подобай це відео, підпишись на наш канал, розповсюдь інформацію про нього в соціальних мережах. Напиши декілька коментарів, це вельми сприяє просуванню. Приєднуйся до нас, давай будемо українізувати YouTube разом! Слава Україні! Почуємося на Калідорі! До зустрічі!